«Я не знаю, де він», – відповів Путилін. І особливого занепокоєння в його голосі я не почув. «Його викрали невідомі прямо з клініки. І ви останні з лицарів, хто з ним контактував», – вже різкіше сказав співрозмовник Путиліна. «Яке питання ви з ним вирішували?» «Я? Я телефонував йому три дні тому». Він дав мені два, дві колоди для усунення проблеми детектива. Вик, використовували колоди і розмовляли щодо них по телефону? скипів невідомий. Ви з глузду з'їхали. Ви що, інструкції не знаєте? Та ж справа була дуже терміновою. Проблему вирішено. Кутилін поміявся і відповів: Ні. Колоди згоріли даремно.